Psalmul 257, cu Luna Sfântului Apostol și Evanghelist Luca. Bucură-te Sfinte Apostolul Luca, fiindcă prin Lumina Duhului Sfânt cu Sfânta Evanghelie ne-ai împărtășit. Bucură-te Sfinte Apostolul Luca, fiindcă așa cum pe Sfântul Apostol Pavel l a ascultat, tot așa cu iscusință pe mulți i-ai vindecat. Bucură-te Sfinte Apostolul Luca. Fiindcă alături de Sfântul Apostol Pavel, în călătorie ai plecat, iar noi faptele Apostolilor prin tine le-am aflat. Bucură-te, Sfinte Apostol Luca, fiindcă așa cum pe Teofil, în credință l a întărit, tot așa gândului nostru creștin, un destin de vis, ei pregătit. Bucură-te, Sfinte Apostol Luca, fiindcă așa cum în Grecia, Macedonia și Dalmația, Sfânta Evanghelie ai propovăduit, tot așa ucenicii Domnului te-au cinstit. bucură de Sfinte Apostole Luca, fiindcă așa cum curat cu inima ai trăit, tot așa de bunătatea, mila și iubirea Domnului te a învrednicit. bucură de Sfinte Apostole Luca, fiindcă icoana preasfinte născătoare Dumnezeu cu iscusință ai zugrăvit. bucură de Sfinte Apostole Luca! fiindcă așa cum icoanele Sfinților Apostol, Petru și Pavel, se le picteste te străduit, tot așa cu scrierea Sfintei Evangheliei, icoana Domnului ne-ai dăruit. bucură Sfinte Apostole, Luca, fiindcă atunci când Sfântul Apostol Pavel, ca mucenic, s-a sfârșit, tu slujba lui de apostol ai continuat și de sfârșit. bucură Sfinte Apostole, Luca, fiindcă în teba drumul vieții tale s-a sfârșit, dar cuvântul Domnului Iisus mereu l-ai rostit și El ne-a sfințit.